automatiske telefonsvar? <laughs> ja, jeg går lige de der fem sekunder, hvor man ikke lige helt ved, om det er ægte eller om det er en robot. Det lød som en men det er den ægte, Det minor. lød som en telefonsvar, men, øh, men jeg er godt, nu vi er inde på, hvad der er ægte eller ikke er ægte, så vil jeg gerne spørge dig om det billede, du sendte til mig den anden dag, hvor du sidder og skider på et offentligt toilet med en parkeringsbøde eller en øh, togbøde eller et eller andet i hånden og skriver til mig, at du har brugt den som toiletpapir. <laughs> Det er derfor, jeg ringer. Jeg er nødt til at høre dig nu. Er det ægte? Eller er det ikke det er ægte? Sårbar, det er en sårbar situation, du sætter ud i nu. Jeg ved ikke, om jeg er klar til at øh, forklare dig, hvordan det ægte gik til. Men er du klar til at høre det, uden du dømmer mig? Nem du er dømt. Altså sådan, men, men, okay. men jeg har ikke besluttet om, om, om hvad jeg egentlig synes. Ja, fordi det jeg er har da også selv siddet i, i situationer og manglet noget at tørre mig med. Så, så jeg, jeg kender desperationen. Men... Men sked du? Det, der sker, det er, at øh, jeg skal... Øh, ah, nu kommer du helt ind i, ind i maskinrummet her. Jeg skulle på frisør, eller til frisør på Frederiksberg, og øh, jeg kommer op på, øh, op på Nuks Plads, som er en metrostation 500 meter væk fra min øh, frisørsalon, øh, min, min mm. og jeg skal tisse rigtig, rigtig meget. Og jeg kunne også mærke, at jeg lige skulle øh, luften en lille vind, og det tænker jeg, det kan jeg sagtens gøre. Jeg kan sagtens altså, lige lufte en lille vind, men der sker så, altså, så det Du at, skider øhm, i bukserne. Nej, vent nu lige. Det er, ikke, altså, det, er ikke, så, det er jo ikke... Jamen luft en lille vind, og så slår du en prut og så kommer der noget med ud? Eller mener Nå, du bare, ja. at du skal skide, og så prøver du at finde et andet ord for det, nu hvor du ikke kan sige pølser? Jeg kommer til at slå en lille prut Og øh, der var heldigvis et offentligt toilet øh, lige ved siden af mig, der er ved Nuksplads. Så det går jeg så ind i, der jeg kan mærke, at det er en prod. Øhm, så man komme altså, ud det. i boksen eller hvad? Jeg forstår nej, det ikke. Der kom, nej, der kommer ikke noget ud i boksen. Hvorfor skal du så jeg på toilettet, fordi du slår en skid? Fordi der var, der var lidt fugt mellem mine baller. <laughs> der var lidt fugt mellem mine baller, som jeg vil gerne ind fjerne, så jeg kom ind til frisøren med fugt øh, mellem mine baller. Og jeg skulle stadigvæk tisse på det her tidspunkt her, så jeg tænker, at det er jo øh, fremragende, der er et offentligt toilet. Det går jeg selvfølgelig bare ind på. Og øh, jeg er lidt stresset her. Jeg skulle hurtigt øh, få fugten væk. Så fugt. jeg låste døren sætter mig ned sætter mig ned på toilettet øhm, og finder så ud af, at der ikke er noget toiletpapir inden på det offentlige toilet. Det er faktisk for et offentligt toilet ved Nuks plads? Det ligner lidt en rumstation udefra, Nå, det er de men der, når du kommer er simpelthen ind. inde på de der, øh, altså som, som nok er nærmer sådan nogle fixer rum. Ja, altså der er måske også blevet taget lidt heroin. Altså, og, øh, det, ja, det kan jeg ikke udelukke. Øh, der blev ikke taget ind den dag, men øh, jeg sætter mig ned, der er ikke mere toiletpapir, og det er en lort situation, og jeg begynder sådan at mærke i, i, i min og i min task, er der ikke et eller andet, jeg bare kan tørre mig med. Altså et eller andet. Det er underordnet, om det er en lille mælkebøtte, der har ligget på bunden af min task, eller hvad? Okay. Det var. Lille men det eneste, jeg så kan finde frem... jeg ja, en lille gækkebrev. <laughs> men øh, det eneste, jeg så kan få fat i, det er min, øh, det er min togbøde, jeg fik her den anden af jæsttoget. Yes og øh, det vælger jeg så at... Øh, ja, bruge som så. Fik du lidt hudafskræbning, så? Nej, men... Øh... papercot. Ej, nu kom. Nu, nu bliver det også meget Fik detaljeret. Fik du paper men, men, ved du, der er ikke noget paperkot. Men jeg har faktisk været lidt nervøs, fordi jeg både jeg brugte det som toiletpapir og min omsen, men jeg bliver også lidt. Ej, æh... Lasse, så er du og, godt. Nej, men... Det er noget, du lærer. Det er faktisk noget af det eneste, man nogensinde har lært til sundhedsplejersken i folkeskolen. Altså, kom. du tørrer aldrig fra og hen mod... Nej, nej, nej. Som kvinde, og du nej, bruger... ud over det, tager du da heller ikke noget om i røven, og så bagefter om foran? <laughs> nej, jeg havde jo... Ej, jeg lyder... Så. Hvorfor gjorde det du det syg. ikke omvendt ja. i det mindste? Det, jeg havde gjort, i det var jo, at det var lidt en stor øh, togbød. Det var jo på 750 kroner, så der var øh, masser af plads til, ligesom at rive det i 10 stykker. Så jeg sådan, rive det i 10 stykker, og så, øh, og så brugte jeg fem af dem det ene sted, og fem af dem det andet sted. Og så begyndte jeg at klø helt vildt meget, begge steder efterfølgende. Og så var jeg vildt bange for, at, der var, at de havde brugt noget egetræ, jeg ikke kunne tåle. <laughs> det var forfærdeligt. Og jeg lovede mig selv, at jeg ikke skulle kigge mig selv i spejlet de næste lange minutter, men klip til, at jeg sad i en ved frisørsalon og bare kunne kigge mig selv dybt i øjnene bare sådan, du er et uselt menneske. Jamen, ja, der er, jeg har så mange spørgsmål til det her, som jeg ikke engang ved, om jeg har lyst til at stille. Men jeg forstår stadig ikke, hvorfor du tørre dig om i numsen, hvis du er lidt fugtig mellem ballerne. Vi er alle bliver der fugtige mellem ballerne engang imellem. Så jeg er stadig i tvivl, om du rent faktisk sked i bukserne ved Nuks plads og gik ind i fikserummet for at tørre dig med en togbøde. <laughs> Nej. Eller om altså, du var... svedte mellem ballerne, og så blev det sådan lidt generet, og så skulle ind på den togbøde. Det var en prut med lidt fugtig. Så, så vil jeg faktisk ikke komme med. <laughs> du skal jo til at, <laughs> at gå I med blazer, overvog... Lasse. så, Lasse. må I se på overvågningskamera, hvis I vil øh, ind i den historie lidt mere. Jeg vil ikke tale mere om den episode her den anden dag. Det vil jeg ikke. Det det. Men der er ikke kommet nogen allergisk reaktion? Nej, ikke indtil videre. Det klødede lidt de efterfølgende timer, men det er gået heldigvis over. Selv. Jeg var virkelig bange for, at der ville komme noget udslæt. Eller... Altså, det forstår jeg godt. Ja. Jeg har prøvet mange gange, jo, hvis jeg har været på toilettet og har tisset på et offentligt toilet, og så bagefter har opdaget, at der ikke er noget toiletpapir, men at papet fra toiletrullen stadig hænger der. Så ligesom tag det og prøve at blodgøre det lidt, Ej. og så dub lidt med det. Det er jo sandpapir. Det lyder, altså, det er jo Jamen jeg tør mig, sige sige mig jo ikke frem og tilbage. Ja, du må bare lige, så der ikke. Er, det gør jo ikke ondt. Ej, jeg kunne lige forestille mig det. Og udover det, så har du haft en tåbød op i røven, så jeg tror bare, du skal skrue fuldstændig ned for det der. Nå, men det har jeg... Ja. Uh, ja. Nej, det, er ikke, det, er <laughs> det gør ikke, ikke ondt. Det er ikke for at sige, at det er ulækkert, det er bare en smerte. Og nu nej, ved nej jeg, du der er har jo ikke en... noget smerte i at, at sætte noget op på dig. Bare det suger noget vådt, og så smider det ned i skraldespanden bagefter. Nå, nej, men har du aldrig nogensinde haft en sådan okay, okay. Har du altid overskud til lige at lokalisere stedet og, øh, og tjekke, om der er noget ordentligt, du kan tørre dig med, inden du ligesom går i gang? Ja, ja, det synes jeg faktisk egentlig. Og så en gang imellem så er jeg jo så endt med, at der kun så lidt toiletrulle. Men som regel. Og så nogle steder antager jeg jo bare, for eksempel hvis man er ude og spise på en restaurant, så kigger jeg ikke, fordi så er jeg sådan selvfølgelig, er der toiletpapir her. Ikke hvis jeg er på en show bar bare på Nørrebro, men hvis jeg er på en restaurant et eller andet sted. Der er noget andet. Ja. Og, og det er der ikke altid. Og det der, så kan man blive overrasket, så kan du komme bag på en, så man har ikke lyst til at komme op og sætte sig til selskabet igen med våde underbukser, vel? Og så kan Nej, man på jeg synes, jeg synes bare, at jeg er et stort menneske her, og jeg offrer mig ved at, ved at tørre mig til, til, til hvad der, altså med, hvad der er rådighed, så jeg ikke skal lugte på mig. Du er et stort menneske, fordi du tør dig ja. i røven, efter du har været på toilettet? Med hvad der er. Om så det er simpelthen... Altså, det, det kunne være alt, der var inde på det toilet. Du er et stort menneske den dag, du investerer i nogle voksenklæder, eftersom du åbenbart er begyndt at gå rundt og skide i bukserne, Lasse. Jeg har ikke skidt i min bukser, og det vil jeg simpelthen ikke på mig. Det er fint nok, når jeg bliver 70. 75? 65 år? Oh, du skider sgu ikke i buksen, når du er 65? Oh, min far har er 65. Lige om lidt i hvert fald. Ja, altså. Er, ja, men altså, jeg, går, jeg satte på at gå pension som 60 år og derfra skal jeg bare hygge. Og jeg fik så <laughs> indenfor, jeg så inden en brænder og ikke kan styre mig. Nå ja, okay, så der er selvfølgelig det med at være stiv, men det øh, er en vild pensionist. En Nå, ved du hvad, Lasse, nu skal det heller ikke handle mere om, om bag og togbødre. Jeg skulle bare forstå, hvad det egentlig var, du havde sendt til mig. Men, jeg troede aldrig nogensinde, jeg skulle fortælle den her historie til nogen. Nå, det er jeg ked af. Men, men du sendte jo selv et billede til mig den anden dag. Ja, det fortrød jeg også lige der. Men gørte. også noget, der er lidt vildt, altså, det er, hvor mange togbødre du egentlig får. Du må jo være rig på den måde, som du vælger at tage toget på, rundt. Jeg ville kunne have inviteret dig på den mest luksuriøse sommerferie nogensinde, ja. hvis jeg havde fået de bøder der. Du kunne have valgt altså ti lande på verdenskortet, og så kunne jeg sagt, ved du hvad, min ven, vi tager bare stedet. Vi kunne have rundt. ligget en hængekor i Maldiverne lige nu. <laughs> ja, men men det, der sker, det er, at jeg sidder inde i et fikserum og tørger mig sådan med bøden. Men, men det, der på en eller anden måde er så lidt fuldcyklet der, det er jo så, at du er det mindste for noget ud af papiret. Altså, det, det kan man jo kalde for, hvad hedder det... Um recycling, ikke? Ja, du får en jo, bøde, bestemt. og så sparer du penge på toiletpapiret ved ligesom at tørre dig og med den bagefter. Ja, det store problem, det er jo så bare, nu at jeg smidt togbøden væk, så ender med at få en bøde. endnu mere. en rykker. Jeg en, en rykker her. Kan man ikke finde en bøde inde på øh, Jeg har ingen Jeg har ingen idé. Det burde du det ellers, Master of Fines, vide. Ja, det ved. Ja. Ved det det? Ja, jeg ved det ikke. Det håber jeg. Ellers så skriver jeg til dem, hvad der virkelig skete. Ja. Og så håber jeg virkelig, at de kan indse, at den mand, han ligger så meget ned, at vi ikke kan træmpe på <laughs> du, ham de erklærer, de erklærer dig sindssygt gerne, sindsyg så i blikket, føler jeg. <laughs> Hvis man gør sådan der lige efter, man har fået en bøde, så kan man ikke... Ja. <laughs> du er være i panik. Er i panik. Er i panik. <laughs> Nå, Lasse, forresten, så skal jeg også høre, hvad du egentlig har planer for øhm, The Summer. Det har jeg selvfølgelig slet ikke, du har fortalt mig. Skal du på sommerferie? Ja, altså, nej, altså, jeg, nej, det skal jeg ikke. ikke indtil videre. Jeg har prøvet at kigge på lidt øh, billetter, men det er øh, fucking dyrt. Det koster 3.000 per person. Og så er det også bare svært at finde noget, altså en sommerferie, at tage på. Og det er altså selvom, at samtidig af mine øh, kammerater skriver til mig nærmest på daglig basis, skal vi ikke finde sommerferie? Skal vi ikke finde sommerferie? Skal vi ikke finde sommerferie? Vi har også en fællesgruppe med alle os drenge, 10 øh, venner der. Og hver gang der er en, der skriver øh, derinde, skal vi ikke på en sommerferie i år? Alle ti skriver ja, men der er ikke nogen, der tager, altså til Der er ikke nogen, der så finder en ferie. Mm -hmm. Der er ikke nogen, der skriver en uge. Og hvis man så finder en uge, jamen så er der altid en eller anden, der skal på, til et marathon på Færøerne eller noget. Altså helt andet. Så nej, indtil videre, det er festivaler. Jeg skal drikke. Ej. Jeg skal drikke rigtig mere, oh, Og så skal jeg til Vardåbenære. Hvad med dig? Skal du øh, syde på? Hvad hvem er der? Skal du... <laughs> Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har nogle forskellige sommerførigeplaner. Vi er jo i gang med at renovere sommerhuset. Det ved du jo, Mr. Tjuske og det skal vi ned og fortsætte med i noget af sommeren. Og så skal vi måske til Paris, afhænger lidt af Simons fodbold. Og så skal vi øh, nok ikke så meget mere rejse, fordi når man er kærester med en, der spiller fodbold, så øh, er det svært at lave så meget, fordi at der er sådan noget med sæsoner, der går i gang forskellige steder i verden, og alt sådan noget. vi ved jo ikke, hvad der skal ske med Simon. Så det er sådan lidt svært at planlægge noget med ham. Så jeg er også råget på den der med at prøve at planlægge noget med nogle venner. og du har fuldstændig ret. Du beskriver min situation rigtig, rigtig godt. Vi er sågar bare tre mennesker, der godt kunne tænke sig ja. at, at, at tage på sommerferie sammen. Og det har indtil videre taget to måneder, føler jeg. Måske bare en, men det føles som to. Og når frem ja. til ikke engang at vide, hvor vi gerne vil hen endnu. Altså, det er virkelig sygt. Og jeg føler, at det burde være altså sådan, en form for OL-disciplin. Altså, man, ja, man kunne dyste i, 100%. hvem der først skal få arrangeret en ferie et eller andet sted hen, til, sammen med sine gode venner. Fordi det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, mig og min ene veninde, Kat, vi taler om, at vi godt kunne tænke os at tage ud og rejse, og vi snart hvad med Istanbul? Det kunne da være sjovt. Ja, Istanbul, fedt. Ej, det så Så spørger vi vores anden Anne om hun vil med, og hun er også selvfølgelig klar på det, og det er mega nice, fordi at det er en vild god kombi, og jeg kunne ikke forestille mig nogen, jeg egentlig næsten hellere vil ud og rejse mig lige nu, så jeg er sygt glad for det. Men så begynder det jo, lige så snart man lige lukker en tredje hjerne ind, så kommer der jo, jamen hvad med Kroatien? Eller hvad med? Ja. Og så bliver man jo selv sådan, nå ja, det kunne da godt være, lad os kigge på det. Og så er det sådan, hmm. man, hvad med Grængland? Er der ikke nogen øer der? Jo, og hvad billigst? Jamen, det kan da egentlig være, at det i virkeligheden er billigere at tage til Spanien. Jamen, jeg har været i Spanien. Hvad med Italien? Jamen, det er lidt dyrt. Nå, hvad med Frankrig? Sydfrankrig, det kunne da godt være. Nå ja, men ej, hvad blev der egentlig af Istanbul? Der kan være, at der i virkeligheden ligger... At, at Nå, eller Antalya? Ja, okay. Eller en lille by derude foran. Altså, du ved, og lige pludselig, så er der bare 300 milliarder links til Airbnbs og hoteller og fly og alt muligt, og, og ingen kan holde hovedet halet i, hvad der foregår. Og så er det pludselig som så en sådan, hvad er budgettet egentlig? Fordi nogen sender noget til 20.000, andre sender noget til under øh, 8. Oh, god, og, øh, oh, og, og, og folk kommer måske lige glemt. Og, <laughs> og, Nå ja, og så skal man blive enige om, hvor meget det skal koste, og så skal man også lige blive enige om, hvornår det egentlig skulle være, og hvornår det er for varmt, og hvornår der er modeuge, og hvornår der er Roskilde Festival, og hvornår der nogen, der lige har et freelance job. Og du ved, og lige pludselig, så ligger der bare og så, så, så begynder folk at trække sig fra den der tråd, og så går der sådan en uges tid, hvor der bare er stilhed derinde. <laughs> men det er jo fordi, det bliver så uoverskueligt. Og hvor folk bare sådan, der er sådan, altså... det kræver en professor i planlægning for at få aftalt en tur. Altså, det er så sygt. Og så er det sådan, jeg kunne godt tænke mig alle de her steder, men bare ikke lige der, for der var jeg sidste år. Og du ved sådan, hvad... og til sidst så ender jeg faktisk med at lave det, som jeg normalt synes er irriterende, når folk gør. Men jeg siger, jeg er faktisk ligeglad. Jeg vil bare gerne på ferie. Så ja. jeg har ikke længere nogen krav. Jeg, så siger så sådan, min, min favoritdestination er Istanbul, men jeg kan gå med til fucking færøerne, som du også nævnte før. Altså, jeg skal bare mm. ud og rejse. Jeg skal bare ud for det her land. Ja. Og det er jo, nogle gange synes jeg jo, at det er virkelig en privilegeret måde at øh, og, og i virkeligheden sætte sig selv i sådan en. Jeg er ligeglad. Jeg er meget madgørelig i situationen, fordi det er også bare er sådan røvirriterende, når folk ikke gider tage initiativ og hjælpe med at beslutte nogle ting. Men på den anden side var jeg, også sådan, jeg kan sådan, jeg jeg, jeg, jeg jeg har mistet mailet. Jeg er jo ikke en særlig dygtig planlægger, og jeg kan ikke få det med længere. Nej, også fordi en sommerferie skal jo ligesom være der, hvor man får puls ned og har en cozy time. Men altså, ja, det nytter jo at ikke, hvis man hele får PTSD ud, men... hende, man tager afsted. Altså, det er jo Nej, men det er jo lige præcis det. Så bliver det mere sådan, sådan hvor vi ligesom bearbejder øh, hele planlægningen op til. Ja. Og så kan vi tale om, hvordan vi kan gøre det bedre til næste år. Ja. Men det er utroligt, at det skal være så sindssygt svært. Og det er også svært at være personen, der ligesom tager beslutningen om, ved I hvad, det bliver Grækenland, det bliver mm. den her uge, og så må folk selv finde ud af, om de kan eller fordi så er det som om, hvis så folk godt kan, og de siger ja til Grækenland, når man så er der også kommet øh, et eller andet øh, usynligt ansvar, føler man i hvert fald selv, over at, når man nu valgte jeg jo Grækenland, nu skal jeg også sørge for det at det bliver en fremragende ferie. Ja, det er rigtigt. Det forstår jeg godt. Det, det vil jeg så dog altså... ikke føle. Men, men det, er også sådan, det, det har vi også haft meget op at vende, det her. Sådan, fordi at, at, at vi er tre forskellige typer, der skal på den her sommerferie sammen. Ikke? Og der er Ane, ja. som er øh, typen, der rigtig gerne vil ligge og øh, dase ved en pool, og læse bøger. Ej, hvor lækkert. Ej, hvor lækkert. Ja. Så er der Kat, som øh, er sådan lidt, øh, kan være allergisk over for solen, men, men du ved, hun har meget lysfølelse om, <høk> så hun gider ikke at lægge sol, så hun vil gerne ud og se ting, og lave ting. Og så er der mig, der måske er sådan lidt i, i, i midten af det hele, og gerne vil ligge ved poolen, men ikke kan ligge der for længe, for så bliver jeg også restløs. Og også gerne vil gå rundt, men ikke vil gå for meget rundt. Eller sådan, jeg gider ikke ud at se kulturelle skulpturer et eller andet sted, men, men du ved, jeg gider da godt ud at se en flot udsigt, eller en ny strand, <laughs> eller et eller andet, ikke? Eller en, en, en lækker jo. inderside af en restaurant, eller en vin, vinbar, eller sådan noget. Men ja, det er du god. Men, men, og, og det har vi også haft meget på vende. Sådan, er, er vi de rigtige rejsematch, og sådan noget, hvor jeg også til sidst var sådan, nu tror jeg bare, vi må tage afsted. Det er omkring -match. 6 dage. Jamen bare sådan, og det er jo rigtigt, det, det er den ene pige der var sådan, gik meget op i, hvilket jeg godt kan forstå, det er jo kun af ren omsorg at man gerne vil være mm. sikker på, at alle har forventningsafstemt, så man ikke kommer afsted, og der er nogen, der bliver af, at ferien ikke forløber på den måde, de havde hovedet på, ikke? Men ja, til sidst er det jo, jo også det sådan, så. okay, hold der kæft, mand. Altså, det er jo ikke, fordi den ene vil til uh, Sunny Beach eller Golden Sands, og den anden vil til uh, et af de der stille resorts, hvor man ikke må tale endnu, eller sådan, så man ikke vi kan nej, finde nej. en eller anden form for mellemvej, ikke? Men det er bare for at sige, hold kæft, hvor kommer der mange tanker op og vinde i sådan en, en tråd, ikke? Hvor man skal til ja, det, jeg, synes jo, godt nok, altså, det er jeg er meget spændt på det, så jeg kan ikke fortælle dig nu om jeg skal udrejse eller om jeg ikke skal. Det kan jeg ikke. Vi er på vej fra lejr på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har så tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, kom. Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milchek eller Ullo Dark, en femmer. vaniljeis med frugt overtræk, 12 kroner. Download Lille Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. og skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri tale og 50 GB data for kun 49 kroner de første tre måneder. Så ender det faktisk med, at vi bliver enige om, at vi lige pludselig skal til Marbea. Nej, Mallorca. Ibiza. Mallorca. Mallorca. Ja. Og det hvor var sådan, der var jeg så også sidste år og forrige år, men, men skidt med det. Altså, Direkte derned til Grisefest. Jeg var sådan, hvis det er Mallorca, så er det Mallorca. Jamen, og så er det jo søde igen sådan, jamen men... hvad vil du da helst, hvor sådan... Og der kan jeg så ikke holde kæft. Så blev det sådan, en Istanbul var jo meget fed, og så er de jo sådan igen sådan, nej, men så lad os kigge videre over i Istanbul, var sådan, Ida, hvad har du lige gjort? Nu var vi lige blevet enige om i ja. Altså Så kan du have lidt timer. Ja, Jeg bolden, ved ikke, hvad fuck jeg laver. Ja, bolden altså. bolden kaster op igen. Men jeg synes faktisk, det er en meget god idé at forventningsafstemme, fordi der er faktisk ikke noget værre, end at tage på en, en vendeferie, hvor at 50% gerne vil ud og cykle, løbe og bestige et bjerg, og den alders, altså, de andre så gerne var vel ikke ved poolen. Nej, men jeg tror bare... Fordi så kommer der lidt den der... Så kommer der, lidt den der. Jeg jeg er i hvert fald nylig Der var vi på sådan en, en par-tur uh, med to min mine kammerater deres kærester der. Og der var der nogen, der måske vil lidt mere uh, være nogle adventure guys end, uh, end os andre. Og der kom lidt uh, sådan, uden, at, uh, uden man talte om det, men så var der lidt sådan en irritabel... Nogle irritables situationer, fordi at... Nu er vi jo også taget på ferie sammen, så vi, vi vil jo gerne lave de her ting sammen. Men tingene nogen vil lave, gider vi ikke at lave sammen. Nej nej. Men men men kan folk så bare ikke gøre det alene? Er jo som mit spørgsmål. Jo jo, det endte jo også med. Jo jo, men det men, endte. jo også, med. altså vi jo alle sammen voksne mennesker. Jo altså... Nå, nej, men det endte jo også med lidt ligesom den gang at vi var på ferie ja. sammen. Altså der endte jeg jo også på en løbetur sammen med Simon og Mogens. Jeg synes du ikke havde lyst til, så det forstår jeg heller ikke helt hvorfor du gjorde. Det var kun den første dag. Der, og så havde du ellers lyst til det igen. Nej nej. Nej, nej, nej, jeg. Men den ferie, ja, synes jeg, jeg jo også var ret voldsom. Det var også første gang, jeg sådan var at rejse med så mange mennesker. Jeg kan godt huske, at jeg egentlig sådan... Der synes jeg nemlig, apropos den der hat, du talte om tidligere, jeg havde meget den der hat på med... når det er os, der har inviteret nogle venner med på ferie, så føler jeg også, at jeg skal være moren. Og det er i virkeligheden noget helt andet. Det der sådan emotional labor, føler jeg, hvor at, at så går man bare rundt og øh, føler, at man skal til gode se alle menneskers behov og planlægge ting. Og, øh, og man glemmer helt, hvor stort et at det er jo nærmest et fuldtidsarbejde. Nu taler jeg ikke, når man er på ferie, men sådan generelt i livet, mm. det her med at skulle planlægge, det synes jeg også er vildt interessant, når man kigger på parforhold, hvor at mange kvinder jo, fordi det altid har været sådan, om man ikke sådan bryder med den slags normer, øh, planlægger aftaler, sådan øh, vasketøj, mad, øh, men også bare sådan, hvad skal vi, hvornår, hvordan kan vi gøre mm. det, øh, ringer til folk og koordinerer ting og sådan noget, som er sådan noget, som man ikke engang... Tænker over, hvad sker, men som er sygt hårdt. Ja. Det har jeg bare lige læst noget om på Instagram forleden. Og det er jo lidt det samme, når man er på ferie, hvis man så har det der gen. Og det altså ikke er noget, man egentlig synes er fedt, men man bare kommer til at gøre det, fordi ellers kan man ikke slappe af. Og man er mange af stedet på en ferie. Hvis man er mere end tre, så bliver det hurtigt sådan ja. noget. Ikke? Nå, men hvad tid, skal vi have frokost i dag? Hvad kunne folk tænke sig at spise, Begynder at lave en indkøbsliste, øh, koordinære, hvornår mm. man skal ned og handle ind, og sådan nogle ting, ikke? Ja, og der kunne jeg huske, at jeg var jo ligesom blevet inviteret med på den her ferie, så jeg tænkte, når man nu er jeg inviteret med, øh, jeg er allerede fuldt tilfreds nu, så jeg behøver ikke at skulle bestemme noget på den ferie her. Så hver gang, at der skulle tages beslutning med, skal vi ud og spise, skal vi have pasta i aften, skal vi gøre det, så svarede jeg ofte, men det er jeg egentlig lidt ligeglad med. Og det troede jeg jo, at det var lidt en tjeneste, jeg kunne mm. her, fordi så skulle man ikke tage behov for mig, men det er egentlig realiteten, det var jo bare at kaste den der sommerferie lort videre. Ja. Yeah. Altså, og var, var sådan, så må I andre tage beslutningen. Og det er jo aldrig nogensinde nej, at til beslutninger beslutninger, synes jeg i hvert fald ikke på en sommerferie med ens venner, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke så, at når nu gør vi noget, jeg har lyst til. Gør de andre det bare for at så få fred, og når de så kommer hjem, jamen taler de så om, at men det var Lasse, der bestemte alt på den ferie her. Mm. Og det var egentlig en lorteferie, vi var på. Ja. Altså. Ja, ja altså det er jo også, det lyder jo næsten som angst. Men, ja, ja. men, hvad hedder det? Men jeg synes faktisk generelt, det er ret interessant, det der med, at, at, at mange bare tror, at det er nice, eller cute, eller udramatisk, og være sådan, jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad, hvor mm. vi spiser henne. Nå, for min skyld kan vi spise hvad som helst. Eller sådan, jeg er ligeglad, bare det ikke er et eller andet. Eller sådan, det er sådan okay, fint, når jeg også ligeglad, så. For, altså, ja, og så, så kan, og så vi, kan vi så sidde og så her og kigge på hinanden her. for evigt. Indtil vi bliver solbrømte. Ja, og, <laughs> og, og jeg tror sådan, det, det er en ting, jeg har opdaget meget i mit liv, at jeg har altid haft en tendens til at være den, der så var sådan, Nå, okay, jamen, du er ligeglad, så finder jeg ud af det. Og det, og det. og det har jeg altid tænkt, at dem, der sagde, at de var ligeglade, det var dem, der var de søde, og, og var sådan udramatiske, og bare sådan gav, gav, ikke havde nogen behov, og så kunne jeg bare få alle mine behov opfyldt. Hvor nu her, efter jeg er blevet voksen, så har jeg fundet ud af, sådan, at jeg så ikke. det er sødt at være ligeglad. Det er pisse-fucking-irriterende. Selvfølgelig det er, pisse, er det dejligt sender. nogle gange, hvis man er ti mennesker samlet, at der er nogen, der er på neutral grundlag, og sådan, jeg kan mærke, at der er nogen her, der har nogle meget stærke holdninger, så jeg kan godt lade være med at have en holdning. Eller sådan 100%. Det er diplomati. Men det der med sådan, vi er tre mennesker, der skal ud og spise, eller vi, vi er fire mennesker på en ferie sammen, og så er der to, der hele tiden bare er ligeglade. Det er bare fucking irriterende. Nå, men også fordi hvis du så er ligeglad, når, så skal du også være fuldstændig ligeglad. Så er der ikke noget et behov, der lige pludselig skal dukke op med det hele, og du skal være utilfreds med, at de er kun pasta på menukortet. Nej, er det ikke du er ligeglad, rigtigt? kammerat. Ej. Men du var jo ligeglad, kammerat. Så lad være med at være træt af, at der kun er skambi-pasta-retter. Altså snart. Ja, Hej, vi, jeg er var... Kikkerhej! Ja, boss. Åh, du. Der skulle du da have sagt, at vi ikke skulle have haft det smad, mand. Nå, men, altså. Nu har du sagt, du er ligeglad, og så om du skulle køre den helt ud, så kan du, være, så kan du have en holdning i morgen, men i aften, der er du ligeglad. Men det er virkelig rigtigt, det har jeg også prøvet mange gange nu her i Hamburg, hvor når der har været gæster nede, og folk har været sådan, jeg er ligeglad, hvor vi spiser, kan du ja. ikke bare booke ja. noget, og sådan noget, hvor det er sådan, jo, altså, det vil jeg gerne, fordi du kommer her og besøger mig, så det vil jeg selvfølgelig gerne, men det er dig, der er på ferie, så du må jo have nogen behov, har du ikke noget, du vil se, har du ikke noget, noget du... en restaurant, du måske har hørt om, eller et eller andet, som du vil have, at jeg skal booke. Nej, nej, altså det har jeg prøvet så mange gange. Så kommer man derhen fordi... og så sidder ja. folk og stikker lidt, og er sådan, har godt nok dårlig service, var. Nej, meget har dårlig service? Hvor er det sådan, oh, ja. mm, har, har godt nok også godt, lidt dårlig akustik, va? Og er det sådan, hold nu kæft! No, det er det. Så kan du sgu da finde din det. egen fucking <laughs> restaurant, altså. Det er det. Du er lige det. Og søgst, du har jo kun gjort det. Du har sikkert siddet i fucking syv timer på Instagram for at synes, og tænke, okay, men hende her har engang sagt, hun godt kan lide skalddyr, altså, ja, eller så har hun så sagt, hun sygt. godt kan lide broccoli. Nå, men så må vi tage herhen. Altså, det skal stoppe. Så det er virkelig sådan en ting, der irriterer mig, og det er virkelig en sjov tendens, der er det der med sådan, og så bagefter sidder brokser, og så er der bare rigtig, Rigtig træl stemning for dem, som har lavet arbejdet. Også fordi, sådan, du ved ikke, at jeg faktisk har brugt tre timer, måske ringet til fire forskellige restauranter, skrevet mails, og hvad, hvad ved jeg, og så sådan, sidder du nu her bare sådan, mm, jeg synes godt nok, den her reje er lidt overkogt. Eller sådan, jamen ved du hvad, ja, så altså, kan det, du stikke op i Ja. <laughs> eller langt, eller langt, langt ned i ja. så du ikke kan Ej, smage noget i de næste fem dage. Ja. Det er, men, men alt sådan der med planlægning og ferie og rejser og sådan noget, jeg synes, det er så stressende. Og, sådan, og altid lige op til nu her, når solen begynder at skinne. Jeg kan bare mærke den der uro i min krop. Jeg kan ikke koncentrere mig om at arbejde. Jeg sidder og kigger ud på solen, mm -hmm. og jeg er bare i gang med den der sådan, ej, hvad solen dog skinner. Ej, hvad solen ja. dog skinner. Det er det eneste, jeg kan sidde og tænke sådan, hvorfor laver jeg ikke noget? Og jeg er også altid sådan, så siger til, til, til Simon, øhm, når Burde vi ikke, vi, hvornår kommer du hjem i dag? Så kan jeg planlægge, at jeg også er færdig med arbejdet arbejde der. Så kan vi tage ud og lave noget i solen. Sådan, sådan jamen, hvad vil du gerne lave? Sådan, det ved jeg ikke. Gå hvad, rundt. Skal ud? Sådan, sådan, sådan jamen, jeg har ondt i knæet ja. i dag, eller jeg har slået anklen, eller hvad ved jeg. Altså, øh, nå, men kan vi ikke gå rundt alligevel? Altså, vi kan bare gå rundt, er, Ja Vi kan jo ikke sidde indenfor, jo. Vi kan jo ikke sidde indenfor. Ajme, det går jo ikke. Så åndssvagt. Og så, sådan, øh, og så i går, så, så gik vi ud, så, så var han sådan, sådan jamen, fint nok, der lad os gå rundt. Så gik vi rundt, så har vi tager tæppe med, så sætter vi os på sådan en stor og klam græsplan, der stadig er helt fugtig og mudret, fordi det lige har været vinter, ikke? Og, altså du ved, sådan, så sidder vi der på sådan et tæppe og kigger rundt, og der er hunde, der løber rundt, og skider, og der er mennesker, der er, altså og der er skyer, så, så, så solen skinner ikke engang sådan helt rigtigt, selvom at det er meget sådan blå himmel, og det blæser. Og så sidder man der og fryser, Jamen, det, og så siger man det, det er man, og og jeg kan også mærke lige, snart jeg sidder der i 10 minutter og jeg begynder at skulle tisse, og jeg sådan jeg begynder at få sådan lidt den der tæppehovedpigen. Jeg ved ikke, om du kender den, men jeg synes tit, jeg får sådan oh, lidt hovedpine at jeg sidder på tæppe i en park. Altså, ja, altså, det spænder lidt, og det er lidt koldt. Det er jo ikke behageligt. Noget, ikke? Ja. Ryggen slapper jo ikke. Nej, det gør den jo ikke. Man får sådan lidt spændingshovedpine at jeg sidder der på tæppet, og så siger man sådan, hvor længe skal vi så sidde her? Er det er sådan, at jeg føler, at, at, at jeg sådan, har nydt det gode vejr nok, til at vi kan ikke komme hjem igen. Altså, det er ja. så sygt. Hvor jeg så siger sådan, det her er lort. Altså, lad os gå hjem. Har pis koldt ja. Vi går imod en tid nu, der både er rigtig dejlig og rigtig, rigtig stressende. Altså, jeg, der går ikke en dag nu, hvor jeg ikke planlægger, hvordan jeg kan få det til at passe sammen fuldstændig, så jeg kan komme til alle festivaler. Ja. Så jeg kan, kan også lige få planlagt en sommerferie midt ind i det hele. Men jeg skal også til en udendørskoncert. Jeg skal, og alt skal helst være udendørs. Ja. Der, der, der skal ikke foregå noget indendørs okay. for mig. Der skal ikke lige sådan... Jamen en dag, hvor jeg planer på søndag kunne det egentlig være meget rart at se en film, fordi så ved jeg allerede, hvad nu vester der er svær, så skal ja. jeg have en backup med, at måske så skulle jeg så lige tage ud på riften og spise en frokost med en kammerat i stedet for. Ja, fordi det, jo. fordi det jo er jo sommer jo. Ja og sådan, åh oh, nej, vil der være bro, Det er ikke sommer, det er maj måned, det er piskold hun første stadigvæk og jorden er stadig for, noget under græsset. Og du får ingen blærebetændelse hvis du begynder at sidde rundt omkring jamen. på kantstenen. Altså det er piskold. det ikke sygt? Her anden morgen der stod jeg inde i mit køkken og kiggede ud og solen skinder og jeg tænkte, Ej, jeg kan bare lige tage en, tage en hættetrøje på, og så sådan en tynd jakke udenfor, og så hopper jeg på, på, øh, hopper jeg på cyklen, også ud i Herlev. Det bliver en fremragende morgentur med lidt sommervarme, fordi der er sol. Mine fingre, de er ligesom sådan nogle smølfehænder, der er kommet derud, fordi det var stadigvæk så fucking koldt udenfor. Men er det ikke sygt? Jeg, jeg, jeg forestillede mig jo nærmest, at jeg stod i mit sommerkøkken nede på Lanserote. Altså, min søster bor ude på Østerbro, og det er tæt på Svanemølle Station og tæt på Svanemølle og der var der også høj øh, solskindsvejr her den anden dag. Og der kom ligesom et genskær ned i vandet. Og jeg stod jo søst og tænkte, hvorfor er jeg ikke i vandet? Det må så min, må være 20 grader. Ej, ej, altså, det ser jo så lækkert ud det, det her. Hvis jeg var hoppet ned i det vand, så havde jeg jo ikke siddet så den dag. Der. Mit, min, min krop, min lidt, altså lidt hyggebudtet varme krop her, er jo slet ikke i stand til at modtage så meget kulde på Nej, men du har ret. Ej. Det er så også noget helt andet med de der mennesker, der bader året rundt, altså... Jeg synes også, det er fuldstændig vanvittigt. Men, Amik. altså, du har ret, og, og det er stressende, og det, jeg synes bare, at det, altså sådan, jeg kan bare mærke den der urolighed i min krop. Det er også der, hvor jeg var sådan, jeg må jo tage på sommerferie, fordi jeg skal da på sommerferie, fordi ellers så ved jeg, at jeg kommer til at sidde hjemme og kigge på alle andre mennesker, der var på sommerferie og føle at jeg var ikke på nogen sommerferie i år. Jeg kan også huske sidste år, da sommeren var ved at være slut, så var Simon på vej ud af døren, og så kigger han på mig, vi har været hjemme i Danmark på ferie og sådan noget, Og det tror jeg, det var august måned. og altså, Det var sådan slutningen slutning af august. Der, der var ikke meget sommer tilbage. Så siger Simon bare sådan, så havde sommeren også ved at være slut. Og så går han ud af døren. Og så kan jeg huske, jeg var lige ved at begynde at græde, fordi jeg var sådan... Jeg har slet ikke fundet ud af den her sommer. Nej. Altså sådan, og, og lige pludselig havde jeg glemt alt den tid, der var gået. Og jeg følte, at altså jeg bare sidder for hele sommeren. Og så mm. var jeg nødt til at sætte mig ned og bruge sådan over en time på at scrolle igennem hele mit album. for sådan at mig selv om alle de steder jeg har været, alle de mennesker jeg havde set, alt det jeg havde lavet i løbet af sommeren for ligesom sådan at lade mig selv onledet op over at okay jeg havde også fået nyt det her halve de her fire eller virkelig måske kun tre måneder om året hvor det er varmt og vi alle sammen skal være glade for at være livagtige. Men men er det synes du, ikke sygt altså at at man skal sidde sådan og retfærdig over for sig selv når man er jeg fik lavet sygt. par ting den her sommer i stedet for bare at være sådan nu tager jeg sgu seks uger noget i sommerhus hvor jeg bare går rundt og hygger. Ja eller nu tager jeg skulle 6 uger altså... på sofaen ser altså, fjernsyn, er. hvis jeg har lyst til det. Jeg ved ikke, hvad det er. Men når det også så... fordi, at jeg, jeg ved ikke, hvad det er, jeg, har, jeg, jeg tror, jeg skal ud og lave. Altså, det er lige så røgsygt at gå rundt ude, <laughs> ude, ude på gaden, altså... nu som det var i december måned. <laughs> ja, altså, det kan godt være, at solen, mig. den er fremme på himlen, men det er jo ikke gør det jo ikke sjovere at træs rundt, hvis ikke man har et ærne. Altså... Altså, jeg glæder mig til, at du snart flytter hjem til København igen, og, og solen skinner, og jeg kan se dig sidde i alle mulige parker. Ja, fra dag til dag rundt i København og bare sidde. Nej, og så altså, udover det også, også, også er også den ufra. der sådan... Jeg har også tænkt sådan, så tager jeg bare min MacBook med ud på alt <laughs> ja, det ja. Så sidder derude skal... og sådan solen lige ind i øjnene, og det der genskær på skærmen, <laughs> så man, det eneste man kan oh, se er, er sig gut. selv, og støv og gamle bussemænd, man har siddet og af i skærmen. <laughs> og så sidder man der sådan, med øjnene fuldstændig knepet sammen, og prøver at skrive et manus eller et eller andet. Og når du kommer ind, så er det eneste, du har skrevet øh, hubla bubla bla bla bla. Altså, fordi du ja, ja. har ikke ramt en eneste er så rigtig test. Du har ikke kunnet se, hvad fuck i helvede, du har siddet og lavet. Altså, det er også sådan noget. Som sidder derude tre timer, har været sådan noget. i det mindste, så bliver det rødt som en krebs. Fordi at jeg har ikke har taget solcreme på. Fordi at jeg tænkte, solen, den var der ikke så skarp endnu. Ej. Ej, mand. Åh, det er så rigtigt. Ja. Det er så rigtigt. Men når det så er sagt, så glæder jeg mig godt nok til at høre, hvor du ender på sommerferie. Ja, det gør jeg sgu også. Hvis du ender på en sommerferie. Jeg, jeg jeg håber lidt, at du ender i Tyrkiet, så, vi kan få lidt, øh, så jeg kan få lidt feeling. Jeg skal i Bazaar, så Jeg skal købe en masse det. fake Chanel-tasker. Det glæder mig til. Det er jo hovedårsagen til, at jeg gerne vil tage til Tyrkiet. Det, det er ikke, det, bare lige inden, nu har været meget Bazaar. Det er ikke Chanel, der står på det der. Det er camel. No, Kamel. Kanel. Camel. Nej, Shamel. Ja, ja. Men ja, ved du hvad? Det kan godt være, at hvis I tager t så kan det sgu godt være, at jeg lige pludselig sidder og den der Ja, eller lige altså, sender en liste ned. Jeg har jo noget, ja. <laughs> ja. Har de noget super meter? Jamen, jeg kan jo huske, da jeg, ja. var i Thailand, da jeg var i Thailand, så havde jeg ikke fået pakket nogle flip-flops eller sådan, sådan sandaler for nogle år siden. Mm. Og så var vi bare nede på vej ned mod stranden, så var der sådan et sted, hvor de solgte nogen. Og så, øhm, så, så stod der Supreme, troede jeg. Og jeg var sådan, de koster hvad? Øh, 10 kroner. Og så var sådan, dem snupper jeg lige, de ser sjov ud. Jeg vidste jo godt, at det var fake, men jeg, var sådan, jeg synes stadig, ja, ja. de var lidt seje i designet. Og, øh, og jeg var sådan, det er da sjovt. Så kommer jeg hjem øh, om, om eftermiddagen og tager det der obligatoriske, jeg har været på stranden, badet, og så står jeg ude på altanen og tørrer mit hår, og kigger ned på min øh, Supreme-fødder. Og så, står der så finder jeg ud af, der står ikke Supreme, der står Super Me. <laughs> Det er at det mest nuttede fake, jeg nogensinde har set i mit liv. Super me. Nej, men ej. Ej, de prøver. Men det er sgu, det er fedt. Det var en nuttede fake det udgave, klasse. synes jeg. Det er klasse. Det er klasse. Nå, Lasse, vi, må, vi må snakke videre på et andet tidspunkt om, om sommerferien og solstressen. Ja. Så må du det næste, gøre have det godt og uh, passe godt på din nums, indtil vi snakkes ved igen. Stop, så. Jeg vil ikke tale med den nams. Det vil jeg egentlig heller farvel. ikke. Det vil jeg ikke heller ikke. Farvel. Farvel. farvel. Ja ja, okay, farvel.